Не давай йому ковбаси, слиш, не давай, він тепер від тебе не відчепиться. Непомітно я копнув кота, щоб відвалив. Ти мало не пирснула зі сміху. Сорокарічна Шатенка навпроти, яка прийшла з лисим і товстим театральним режисером, ненароком пролила на себе сапераві і загорланила. Стас, де в тебе серветки? Художник, який лише декілька секунд тому сівся за стіл, знову підскочив і заметушився. «Я вже не пригадую, що він робив і говорив, бо твої губи привселюдно впилися в мої». Пізніше, коли спорожнили стіл, юний худющий поет із рудими довгими віями, імені якого я так і не запам'ятав, Дістав з торби пів кілограми вареної ковбаси, мабуть, свою вечерю, і поклав на стіл. Театральний режисер, потираючи руки, накинувся на неї з ножем, нарізаючи рожеве тільце на дрібні кружальці. Ми нікому не заважали, непомітно підвелися і пішли. «Стас, де в тебе туалет?» – останнє, що ми почули, закриваючи за собою двері майстерні. Дрозофіла – плодова мушка рід двокрилих дрібних комах із сімейства Дрозофіліде. Існує близько кількох тисяч видів. У природі харчуються соком рослин, залишками рослинного гниття. Незначні розміри, короткий життєвий цикл і спрощене культивування – а також наявність політенних хромосом і надмірна схильність до різноманітних видимих мутацій зробили їх адаптованими до різних умов життя. Дрозофіла використовується для дослідження взаємодії генів, генетики розвитку, оцінки негативних ефектів медичних препаратів і полютантів. За словами Марка Фрая, професора і члена Інституту досліджень мозку Сполучених Штатів Америки, мозок мухи дрозофіли має близько 200 тисяч нейронів, одночас людський – мільярди. Експерименти Бьорна Бремпсома з Вільного Берлінського університету довели, що поведінка цих мух має ознаки хаосу, який не є випадковим процесом, бо моделей, що породжують хаос, не існує. Ця здатність дрозофіл, можливо, є еволюційною перевагою, що дозволяє добитися значно більше успіху у пошуку їжі. Якщо в процесі еволюції люди також досягнули таких важливих результатів, то можна дати відповідь на одне зі споконвічних питань. Наука стверджує – що наслідок має причини, і якщо ми добре розуміємо причини, то зможемо передбачити наслідки. За німецьким ученим, якщо все це правильно, то вся так звана свобода вибору є ілюзією, бо людина в такому випадку перебуває під впливом зовнішніх стимулів. Якщо наша поведінка інколи здається непередбачуваною, то лише через наявність випадкових подій, які не дають змоги людині відповідати адекватно на вплив навколишнього середовища. Дрозофіла відома з прадавніх часів. Аристотель помилково стверджував, що вона народжується з пилюки. На порозі моєї квартири виснажений чоловік із сивим волоссям, який певно мить вагається заговорити і дивиться на мене з острахом. Він виглядає геть пригніченим, немов побитий пес, мабуть, не може зібратися з думками, які його привели сюди, і не знає, що сказати. Чорними вуглинками очей, в яких поблискує підозра та незрозумілість, пильно обмацує мене і несподівано починає говорити. Я не одразу розумію його невиразне, незміливе і ніби придавлене важкими думками мовлення, Здогадуюся, що він запитує про бабу Магду. Відповідаю, що вона виїхала в Донецьк, більше тут не проживає. Кілька секунд він стоїть розгублений і сумний, ніби не зовсім вірить почутому. Дивиться на мене і каже «Шкода, дуже шкода». Зачиняю роздратований, бо з того часу, як я купив у тієї бабусі квартиру, Мене майже щомісяця тривожать невідомі люди з підозрілими виразами обличчя.